Eva, când șarpele ar perentinse Evei mărul, îi vorbi cu un glas ce răsună de printre frunze ca un clopot de argint. Dar s-a întâmplat că îi mai șopti apoi și ceva la ureche, încet, nespus de încet, ceva ce nu se spune în scripturi. Nici Dumnezeu n-a auzit ce i-a șoptit anume, cu toate că asculta și el. Și Eva n-a voit să-i spună nici lui Adam. De atunci, femeia ascunde sub pleoape o taină și își mișcă geana parcă ar zice că ea știe ceva ce noi nu știm, ce nimeni nu știe, nici Dumnezeu chiar.